Geografie Aceste mări și fluvii și oceane, zbătute în văgăunile amare, sunt lacrimile lumii seculare pe hărțile durerilor umane. Și acești munți în aspră încleștare sunt nempliniri stratificate în stane, grozavele granitului mormane pe inimi împietrite în resemnare. Iar codrii aceștia, în eternă trântă, cu trăsnete și grindină și ploaie sunt brațele omenirii ce se avântă, se zbuciumă și o vreme se înconvoae, ca să-și ridice iar din lupta sfântă împărăția crengilor vâlvoaie.